Розділ 5. Пасивний інвестор і звичайні акції Інвестиційні характеристики звичайних акцій У першому виданні нашої книжки, 1949 рік, у цьому розділі було подано докладний аналіз, який підтверджував необхідність включення значної частки звичайних акцій в усі інвестиційні портфелі. На початку 1949 року середньорічна дохідність акцій за останні 20 років становила 3,1%, порівняно з 3,9% за інвестиціями в довгострокові казначейські облігації. Це означало, що 10 тисяч доларів, вкладених в акції, за цей період виросли б до 18 тисяч 415 тисяч доларів тоді як та сама сума інвестована в облігації перетворилася б на 21 494 тисячі доларів. Це означало, що 10 тисяч доларів, вкладених в акції за цей період, виросли б до 18 415 доларів, тоді як та сама сума інвестована в облігації перетворилася б на 21 494 долари. Цілком природня, що 1949 рік виявився чудовим часом для придбання акцій. Упродовж наступного десятиліття щорічні темпи зростання фондового індексу S&P 500 складали 20,1%, що стало одним із найкращих показників довгострокової дохідності в історії фондового ринку США. Їх загалом вважали високоспекулятивними, а тому, відповідно, небезпечними інвестиційними інструментами курс яких зазнав значного зниження порівняно з 1946 роком. Але замість того, щоб залучити інвесторів, які могли б скористатися привабливими цінами, таке зниження мало протилежний ефект, підірвавши довіру до акцій. Ми вже аналізували протилежну ситуацію, яка склалася впродовж подальших 20 років, коли зростання курсу акцій сформувало про них враження як про безпечні і прибуткові об'єкти для інвестицій, незважаючи на рекордно високий рівень цін, який свідчив про суттєвий ступінь ризику. Більш ранні коментарі Грема з цього питання наведені в розділі 1. Лише уявіть, що він подумав би про фондовий ринок наприкінці 1990-х, коли кожне нове зростання курсів сприймалося б як черговий доказ того, що акції – безризиковий шлях до збагачення. Наші аргументи стосовно звичайних акцій у ситуації 1949 року зводилися до двох основних положень. Перше полягало в тому, що вони забезпечували значний антиінфляційний захист купівельної спроможності інвестора, а тоді як облігації нічого подібного не гарантували. Друга перевага звичайних акцій зводилася до їх вищої середньої дохідності для інвестора впродовж багатьох років. Усе це було зумовлено тим, що середня дивідендна дохідність перевищувала дохідність якісних облігацій, а також завдяки яскраво вираженій тенденції до зростання ринкової вартості акцій у довгостроковому періоді в результаті реінвестування корпораціями нерозподіленого прибутку. Хоча ці дві обставини мали надзвичайно велике значення і забезпечили акціям кращу дохідність порівняно з облігаціями в довгостроковому періоді, ми постійно наголошували на тому, що інвестор може втратити ці переваги, якщо заплатить надто високу ціну за акції. Саме це трапилось в 1929 році, і ринку знадобилося 25 років, щоб повернутися до рівня, з якого він обвалився впродовж 1929-1932 років. З вересня 1929 року під час закриття торгів фондовий індекс Доу-Джонса тягнув рекордно високої позначки в 381,17. Такого рівня не спостерігалося аж до 23 листопада 1954 року, коли майже через чверть століття він зупинився на рівні 382,74. Чи усвідомлюєте ви, яким тривалим може виявитися довгостроковий період? Або що багато інвесторів, які купували акції в 1929 році, не дожили до 1954-го, коли кажете, що хочете придбати акції для довгострокового періоду? Проте, для терплячих інвесторів, які реінвестували свій дохід, дохідність акцій була позитивною впродовж цього жахливого часу просто тому, що середня дивідендна дохідність була вищою за 5,6% річних. Як стверджують Елрой Дімсон, Пол Марш і Майк Стаунтон, професори лондонської бізнес-школи, якби ви інвестували 1 долар в акції США в 1900 році і витратили всі ваші дивіденди, то вартість вашого інвестиційного портфеля виросла б до 198 доларів у 2000 році. Та якби ви реінвестували всі ваші дивіденди, вартість вашого портфеля склала б 16797 доларів. Поза всяким сумнівом, дивіденди – це найпривабливіший фактор під час купівлі акцій. Із 1957 року звичайні акції через свою високу ціну знову втратили свої традиційні переваги в плані дивідендної дохідності порівняно за рівнем процентної дохідності за облігаціями. Чому високі ціни на акції впливають на дивідендну дохідність? Дохідність акцій – це співвідношення грошових дивідендів до ціни однієї звичайної акції. Якщо компанія щорічно виплачує 2 долари дивідендів за ціною однієї акції в 100 доларів, дохідність становить 2%. Та коли ціна акції подвоюється, а дивіденди залишаються незмінними, дивідендна дохідність падає до 1%. У 1959 році, коли тенденція, яку Гренас прогнозував ще в 1957 році, стала очевидною для кожного, більшість експертів з Острід заявили, що так довго тривати не може. Ще ніколи такого не було, щоб дохідність акцій була нижчою за дохідність облігацій. Крім того, якщо акції ризикованіші від облігацій і не забезпечують додаткових дивідендів для компенсації значно більшого ризику, чому їх взагалі купують? Експерти стверджували, що дохідність за облігаціями перевищуватиме дохідність за акціями лише впродовж кількох місяців. А потім стан фондового ринку повернеться до нормального. Минуло вже більше 40 років, а співвідношення так і не відновилося. Дохідність за акціями – так і залишилося поки що нижчою від дохідності за облігаціями. Залишається тільки спостерігати, як інфляція і економічне зростання вплинуть на це співвідношення. Для читачів повинно бути очевидно, що ми не в захваті від звичайних акцій загалом за умови, коли наприкінці 1971 року фондовий індекс Доу Джонса дорівнював 900 пунктам. Із уже згадуваних причин – Дивитись останні сторінки розділу 2 і початок розділу 4. Ми вважаємо, що пасивний інвестор не може дозволити собі сформувати портфель без значної частки звичайних акцій, навіть якщо він розглядає їх як менше з двох лих. Ризик буде все одно більший, якщо формувати свій інвестиційний портфель лише з облігацій. Правила вибору звичайних акцій для формування портфеля Правила вибору звичайних акцій для введення їх до інвестиційного портфеля пасивного інвестора повинні бути відносно простими. Наведемо чотири правила, яких рекомендовано дотримуватися. Перше. Інвестор повинен підтримувати адекватний, а не надмірний рівень диверсифікації портфеля. Це означає придбання акцій мінімум 10 і максимум 30 різних компаній. Дещо відмінний погляд на диверсифікацію портфеля представлено у рамці в коментарях до розділу 14. Друге. Кожна компанія, акція якої обрано для портфеля, має бути великою, відомою і дотримуватися консервативної політики фінансування свого бізнесу. Дещо розмиті характеристики, але вони в вповній передають суть. Дослідження з цього питання наведені наприкінці цього розділу. Третє. Кожна компанія має виплачувати дивіденди впродовж тривалого періоду і без перерв. Усі акції в списку фондового індексу Dow Jones відповідали цим вимогам до дивідендів у 1971 році. Якщо точніше, історія постійних дивідендних виплат повинна починатися щонайменше з 1950 року. Сьогодні пасивний інвестор повинен орієнтуватися щонайменше на десятирічну історію виплат дивідендів. Ця вимога виключити з розгляду лише одного представника фондового індексу Dow Jones компанію Microsoft і залишить для розгляду як мінімум 317 акцій із 500, які формують фондовий індекс S&P 500. Навіть якщо орієнтуватися на 20-річну історію безперервної виплати дивідендів, таке обмеження не створить надмірних перешкод. Відповідно до дослідження компанії Morgan Stanley, 255 компаній, які входять до розрахункової бази фондового індексу S&P 500 у кінці 2002 року відповідали цьому стандартові. Інвестор мусить встановити певну межову ціну під час купівлі акції, виходячи з величини прибутку на акцію, скажімо, за останніх 7 років. Ми радимо, щоб межа його коефіцієнта не перевищувала 25 для середнього прибутку за 7 років – і 20 для прибутку за останні 12 місяців. Але таке обмеження виключить з інвестиційного портфеля майже всі найсильніші і найпопулярніші компанії. Зокрема, це фактично накладе заборону на цілу категорію акцій зростання, які впродовж останніх кількох років були улюбленцями не лише спекулянтів, а й інституційних інвесторів. Розгляньмо причини такого радикального обмеження інвестиційного портфеля. Акції зростання і пасивний інвестор Термін «акції зростання» застосовують до звичайних акцій, які в минулому продемонстрували зростання прибутку на акції за показником, що перевищує темпи зростання для ринку акцій загалом. І коли така тенденція очікується і в майбутньому, деякі експерти заявляють, що справжня акція зростання – це та для якої очікується щонайменше подвоєння значення акція до прибутку за 10 років. Тобто, щорічний показник цього коефіцієнта повинен складати понад 7,1%. Правило 72. Зручний механізм. Для того, щоб визначити час, за який ціна подвоїться, необхідно просто поділити 72 на показник очікуваного темпу зростання. Наприклад, Якщо щорічний темп зростання становить 6%, то інвестована сума подвоїться через 12 років. 72 поділити на 6 – дорівнює 12. Для щорічного темпу зростання на рівні 7,1%, який розглядає ГРМ, акція зростання подвоїть свою дохідність приблизно за 10 років. 72 поділити на 7,1 – дорівнює 10,1 року. Очевидно, що такий різновид акцій буде привабливим для інвестора за умови, якщо ціна на них не виявиться надмірною. Проблема в тому, що ціни продажу на акції зростання впродовж тривалого часу були високими порівняно з поточним прибутком і надто високими порівняно із середнім прибутком за минулий період. Це призвело до появи відчутного спекулятивного компонента в ціновій картині щодо акцій зростання що ускладнювало проведення успішних операцій із ними. Лідером серед акцій зростання дуже довго були акції компанії International Business Machines. Для тих, хто купив їх достатньо давно і оперто отримував їх у своєму портфелі тривалий час, вони забезпечили феноменальні результати. Але ми вже відзначили… Грем згадує про це в розділі 3 що ці найкращі звичайні акції, по суті, втратили 50% ринкової вартості в період шестимісячного спаду на фондовому ринку впродовж 1961-1962 років і майже такий самий відсоток у 1969-1970 роках. Інші акції зростання були все більш вразливими до коливань ринку. У деяких випадках падала не лише ціна, а й прибуток що приводило до подвійного збитку для тих, хто ними володів. Хорошим прикладом у нашому випадку є компанія Texas Instruments, акції якої виросли з 5 до 256 без виплати дивідендів, тоді як прибуток збільшився з 40 центів до 3,91 долара на одну акцію. Звернімо увагу на те, що ціна зростала в 5 разів швидше за прибуток, це властиво для популярних, звичайних акцій. Але вже через два роки прибуток упав приблизно на 50%, а курс акцій на 80% до 49%. Щоб продемонструвати, що спостереження Грема справедливі і до сьогодні, можна замінити Microsoft на IBM, а Cisco на Texas Instruments. Їх відділяють 30 років, але результати напрочуть схожі, Акції компанії Microsoft впали на 55,7% з 2000 до 2002 року, тоді як акції компанії Cisco, курс яких виріс приблизно в 50 разів за попередні 6 років, за цей самий період втратили 76% своєї вартості. Як у випадку з Texas Instruments, падіння ринкової вартості акцій циско було більш стрімким, ніж зниження її прибутку, який скоротився на 39,2%, якщо порівнювати середнє трирічне значення за 1997-1999 роки і з тим самим показником за 2000-2002 роки. Як це завжди буває, що більшою популярністю користуються акції, то сильніше вони падають. Ці приклади допоможуть читачеві зрозуміти, чому ми вважаємо акції зростання загалом надто невизначеним і ризикованим фінансовим інструментом для пасивного інвестора. Звичайно, чудеса можливі, якщо зробити правильний вибір, придбати за правильного рівня цін і згодом продати після періоду значного зростання і до можливого падіння, але середньостатистичний інвестор не може чекати на диво, це було б те саме, що сподіватися, що на деревах замість листя почнуть рости гроші. Тому ми вважаємо, що як об'єкт для інвестицій йому більше підходять акції великих компаній, які є відносно непопулярними на фондовому ринку, і тому їхні значення коефіцієнта кратності прибутку… Коефіцієнт кратності прибутку – це те саме, чий коефіцієнт ПНІ, або ціна акції до чистого прибутку – який показує, скільки інвестор має намір сплатити за акцію, порівняно з прибутковістю відповідного бізнесу. Дивитесь коментар до розділу 3. Тримається на прийнятному рівні. Цю ідею буде проілюстровано в розділі, присвяченому вибору цінних паперів для формування інвестиційного портфеля. Зміни портфеля Сьогодні стандартна практика інвестора – періодичний перегляд складу свого інвестиційного портфеля – для того, щоб розуміти, чим можна покращити його якість. Саме в цьому здебільшого і полягає робота інвестиційних радників. Майже всі брокерські контори також готові надати відповідні послуги на безоплатній основі, розраховуючи на комісійні від торгових операцій своїх клієнтів. Але деякі брокерські контори беруть плату за свої послуги. Ми вважаємо, що наш пасивний інвестор принаймні раз на рік потребує рекомендацій щодо змін свого портфеля, як це було, коли він уперше вкладав свої гроші. Оскільки в нього обмаль досвіду, на який можна покластися, важливо звертатися до фірм із найвищою репутацією. В іншому разі дуже легко потрапити в некомпетентні і недобросовісні руки. У будь-якому разі важливо пояснити консультантові, що у виборі звичайних акцій він має намір чітко дотримуватися чотирьох правил, які були наведені в цьому розділі. Якщо раптом акційний склад його інвестиційного портфеля буде кваліфіковано сформований з першого разу, то не виникатиме потреби часто його переглядати. Інвестор може створити свою автоматизовану систему для моніторингу якості своїх портфелів із використанням так званих інтерактивних спостерігачів за портфелем, розміщених на сайтах, www.quicken.com, moneycentral.msn.com, finance.yahoo.com і www.morningstar.com. Однак Грем застерігає від того, щоб беззастережно покладатися на цю систему, оскільки на додачі до комп'ютерних програм необхідно вдаватися і до власного аналізу. Метод середнього рівномірного інвестування Нью-Йоркська фондова біржа доклала чимало зусиль для популяризації свого плану місячних покупок, за яким інвестор щомісяця витрачає однакову суму на придбання акцій однієї чи декількох компаній. Цей підхід відображає застосування формули інвестування, відомої як метод середнього рівномірного інвестування. У період ринку для якого було властиве зростання цін, що спостерігалося починаючи з 1949 року, результати цього методу були надзвичайно задовільними. Надто тому, що інвестор утримувався від здійснення покупок у несприятливий час. У комплексному дослідженні Люсіль Томлісон, у якому проаналізована схема інвестиційних планів Practical Formulas for Successful Investing – Wilfred Frank Inc. 1953. Представлені результати методу середнього рівномірного інвестування для акцій, які формують фондовий індекс Доу-Джонса. Для дослідження взято 23 десятирічні періоди, перший з яких закінчився в 1929 році, а останній – у 1952 Аналіз показав, що інвестор отримував прибуток або в кінці кожного періоду, або впродовж 5 років після його завершення – Середня рентабельність інвестицій наприкінці 23 періодів склала 21,5% без урахування отриманих дивідендів. Варто зазначити, що в деяких випадках спостерігалося суттєве тимчасове падіння ринкової вартості портфеля. Люсіль Темлісон завершує опис цієї надзвичайно простої формули приголомшливою фразою «Ніхто ще не винайшов іншої такої формули для інвестування» яку можна було б використовувати з такою впевненістю в кінцевому результаті, незважаючи на те, що може трапитися з цінами акцій як метод середнього рівномірного інвестування. Можна заперечити, що метод середнього рівномірного інвестування непоганий у теорії, але непридатний для застосування на практиці, оскільки небагато людей здатні виділяти рівні суми коштів на придбання звичайних акцій, Упродовж, скажімо, 20 років. Мені здається, що цей очевидний аргумент значно ослаб протягом останніх років. Звичайно, акції стають прийнятним компонентом у звичайній інвестиційній програмі. Таким чином, систематична і постійна купівля звичайних акцій може завдавати найбільше психологічних чи фінансових труднощів, ніж звичайні постійні платежі за страховим полісом чи для придбання ущадних облігацій Штатів які вони можуть доповнювати. Щомісячний обсяг платежів може бути незначним, а результат за 20 чи більше років солідним і суттєвим для вкладника. Особисті обставини інвестора На початку цього розділу ми коротко описали ситуації, в яких може опинитися інвестор, формуючи свій портфель. Пропоную повернутися до них і розглянути їх у світлі загальних принципів інвестиційної політики то як же впливають життєві обставини інвестора на його вибір цінних паперів? Щоб відповісти на це питання, розглянемо конкретні приклади, що ілюструють різні життєві ситуації. Вдова, яка має 200 тисяч доларів на отримання себе і своїх дітей. Успішний лікар на середині своєї кар'єри із 100 тисячами доларів за і щорічним приростом у 10 тисяч доларів. Молода людина, яка заробляє 200 доларів на тиждень і відкладає одну тисячу доларів на рік. Щоб посучаснити дані Грема, помножити кожну названу суму на 5. Для вдови питання, як прожити на свій дохід, доволі складне. З іншого боку, в її випадку, очевидно, є потреба в дотриманні консервативної інвестиційної політики. Рівномірний розподіл її капіталу між урядовими облігаціями США – і першокласними звичайними акціями буде компромісним варіантом для досягнення цих двох цілей і відповідатиме загальним настановам інвестиційної політики пасивного інвестора. Частка акцій може складати 75%, якщо вона психологічно готова до цього рішення і повністю впевнена в тому, що рівень цін для неї не надто високий. Безперечно, цього не варто було робити на початку 1972 року. Однак ми не можемо виключати ймовірності того, що вдова може виявитись підприємливим інвестором. У такому випадку завдання і методи її інвестиційної політики будуть суттєво відрізнятися. Єдине, що не повинна робити вдова, це вдаватися до спекулятивних операцій з метою отримати додатковий прибуток. Під цим ми розуміємо… Спроби отримати великий прибуток, не володіючи необхідними інструментами для забезпечення цілковитої впевненості в успіху кінцевого результату. Для неї набагато краще поповнити свій капітал на 2 тисячі доларів на рік завдяки відсоткам за облігаціями для того, щоб мати змогу звести кінці з кінцями, а не ризикувати половину своїх статків у погано прорахованих і, відповідно, спекулятивних операціях. На успішного лікаря не тиснуть такі життєві обставини, як на вдову. Але, на нашу думку, його вибір буде майже таким самим. Чи збирається він серйозно займатися інвестиційним бізнесом? Якщо його наміри достатньо сильні і йому не забракне хисту, найкраще для нього зайняти позицію посивного інвестора. Структура його портфеля не повинна відрізнятися від типового портфеля вдови, і від його вибору також залежатиме формування постійної частки акцій в інвестиційному портфелі. Він має інвестувати щорічні заощадження в приблизно такій самій пропорції, як і основний капітал. Якщо порівнювати типового лікаря і типову вдову, то шансів стати підприємливим інвестором у лікаря більше, як і вища ймовірність того, що він досягне успіхи у цій сфері. Проте і він має один суттєвий недолік – у нього менше вільного часу для покращення своєї інвестиційної освіти і управління своїми фінансами. Приміром, медики не дуже успішні в операціях із цінними паперами. Причина зазвичай криється в їхній самовпевненості у своїх розумових здібностях, а також тому, що вони прагнуть отримати суттєвий прибуток від своїх капіталовкладень, не враховуючи, що успішне керування справами потребує значної особистої участі та деяких професійних навичок в операціях із цінними паперами. І нарешті молодий чоловік, який заощаджує одну тисячу доларів на рік і сподівається поступово отримати гарний прибуток. Він постає перед тим самим вибором, хоч і за інших обставин. Частина його заощаджень повинна автоматично піти на придбання облігацій серії «І». Його баланс такий скромний, що йому навряд чи варто приходити серйозне навчання, щоб отримати кваліфікацію агресивного інвестора. Звернення до нашої стандартної програми пасивного інвестора буде для нього найпростішою і найлогічнішою політикою. На цьому етапі ми проігноруємо людський фактор. Фінансові операції приваблюють багатьох розумних людей з обмеженими фінансовими можливостями. Розуміючи свої грошові кошти, вони хочуть бути і розумними, і підприємливими водночас, незважаючи на те, що їхній інвестиційний дохід має для них менше значення, ніж заробітня плата. Загалом це правильна позиція. Велика перевага молодого капіталіста полягає в тому, що він рано починає одержувати фінансову освіту і доволі рано набуває досвіду. Якщо він збирається діяти як агресивний інвестор, то знає. Що напевне припуститься помилок і зазнає деяких збитків. Молодість допоможе пережити ці розчарування і отримати з цього користь. Ми радимо початківцям на ринку цінних паперів не марнувати свої зусилля й гроші, намагаючись побити фондовий ринок. Найліпший спосіб перевірити свої погляди щодо якості цінних паперів використовувати мінімально допустимі суми. Таким чином ми повертаємось до нашого попереднього твердження. Вид цінних паперів, які варто купувати, і бажаний рівень дохідності залежить не від фінансових ресурсів інвестора, а від його фінансових інструментів, знань, досвіду і темпераменту. Деякі зауваження стосовно поняття «ризик». Зазвичай говорять, що високоякісні облігації – це менш ризиковані об'єкти для інвестування порівняно з привілейованими акціями, а останні, зі свого боку, менш ризиковані, ніж якісні звичайні акції. Від цього походить поширене упередження проти звичайних акцій, адже їх не вважають безпечними, що було продемонстровано в дослідженні Ради Федеральної резервної системи в 1948 році. Зауважимо, що слова «ризик» і «безпека» вживають щодо цінних паперів у двох різних значеннях, що і спричинило плутанину. Облігація підтверджує свою небезпечність, коли компанія-емітент не виплачує відсотків і не погашає основної суми боргу. Так само, якщо хтось купує привілейовані акції чи навіть звичайні акції, сподіваючись отримати певну постійну ставку дивідендів, то зниження чи невиплата дивідендів – свідчитимуть про небезпечність цих акцій. Правда й те, що інвестиції ризиковані, якщо існує ймовірність того, що власникові колись доведеться продати цінні папери за ціною набагато нижчою від затрат на її придбання. Водночас про ризик часто говорять і у випадку можливого зниження курсу цінних паперів. Навіть якщо це падіння циклічне або тимчасове, а їхнього власника наразі ніщо не змушує їх продавати, такі ризики існують у зв'язку з усіма видами цінних паперів, крім довгострокових ощадних облігацій уряду США. До того ж, більше мірує щодо звичайних акцій, ніж їхніх старших категорій, але ми переконані в тому, що до такої ситуації не можна застосовувати термін ризик у його істинному значенні. Власник закладної на будинок може зазнати не збитків, якщо буде змушений продати його в несприятливий час. Цей фактор не беруть до уваги, коли оцінюють безпеку чи ризик звичайних закладних на нерухомість. А єдиний критерій – упевненість у своєчасних платежах. Аналогічний ризик, пов'язаний із звичайним бізнесом, визначається ступенем ймовірності втрати грошей у ході діяльності, а не з погляду того, що які будуть наслідки, якщо власнику доведеться продати свою компанію в несприятливий для нього час. У розділі восьмому викладене наше четверте твердження. Якщо знижується ринкова вартість цінних паперів, якими володіє інвестор, це не означає, що він наражається на ризик втрати грошей. Якщо спираючись на певні принципи, ми виберемо групу звичайних акцій, які загалом демонструють задовільний рівень дохідності впродовж тривалого часу, отже, такі інвестиції довели свою безпечність. Протягом цього періоду ринкова вартість такої групи акцій буде коливатись, і, можливо, в певний момент їх продадуть за ціною нижчою від вартості придбання. Якщо цей факт робить інвестиції ризикованими, то їх можна назвати і ризикованими, і безпечними водночас. Такої платинини в термінології можна уникнути, якщо використовувати поняття «ризик» – суто на позначення втрати в вартості інвестиції внаслідок фактичного продажу, суттєвого погіршення становища компанії або, що трапляється частіше, купівлі цінного паперу за надмірною порівняно з його внутрішньою вартістю ціною. В межах більшості математичних підходів до аналізу інвестиційних рішень стало звичайною практикою розглядати поняття ризику з погляду середнього коливання цін волатильності. Дивитись приклад «An Introduction to Risk and Return» by Richard A. Bruehle, The MIT Press, 1969. Ми вважаємо, що таке розуміння ризику радше шкодить ухваленню розумних інвестиційних рішень – Адже надто великий акцент зроблено на коливанні фондового ринку. Багато звичайних акцій справді наражаються на ризик такого погіршення ситуації. Але ми впевнені, що правильно здійсненим інвестиціям у групу звичайних акцій не властивий подібний суттєвий ризик. І тому до них не варто застосовувати термін «ризиковані» просто тому, що їм притиманні ринкові коливання цін. Але такий ризик є коли існує небезпека, що ціна їх покупки може в справді виявитися надто високою, виходячи з визначення внутрішньої вартості акції, навіть якщо будь-яке значення падіння їх ринкової вартості може бути компенсоване через багато років. Про те, що таке велика відома корпорація, яка дотримується консервативної політики інвестування? Процитовану в заголовку параграфа фразу ми раніше використовували в цьому розділі для опису тієї категорії звичайних акцій, якими має обмежуватися пасивний інвестор, формуючи свій портфель. За умови, якщо за ними впродовж багатьох років виплачувалися дивіденди, критерії, вербалізовані прикметниками, завжди неоднозначні, де міра у визначенні розмірів, знаності і консервативності принципів фінансування. Щодо останнього, ми можемо запропонувати особливий стандарт, який нехай навіть суб'єктивно, але відповідає загально прийнятому підходу. Фінансову структуру промислової компанії не можна назвати консервативною, якщо частка її звичайних акцій за номінальної вартості складає менше половини її загальної капіталізації, включно із сумою її банківської заборгованості. Усі 30 компаній... Акції, яких формують розрахункову базу фондового індексу Dow Джонса, у 1971 році відповідали цим стандартам. Для залізничних чи муніципальних компаній цей показник має становити мінімум 30%. Слова «велика» і «відома» означають суттєвий розмір у поєднанні з провідною позицією у відповідній галузі. Акції таких компаній часто вважають первинними а всі інші звичайні акції – вторинними, окрім акцій зростання, які зазвичай ті, хто їх власний купує, розміщують в окремій категорії. Якщо говорити конкретно, то в сьогоднішніх умовах, щоб бути великою компанією, потрібно мати активи на 50 мільйонів доларів або ж обсяг продажів на таку суму. Сьогодні, щоб вважатися великою, компанія повинна мати загальну ринкову вартість акцій чи ринкову капіталізацію на фондовому ринку в розмірі щонайменше 10 мільярдів доларів. За даними сайту screen.yahu.com/stocks.html. На початок 2003 року таких компаній налічувалося близько 300. Знову ж таки, щоб бути відомою, компанія мусить потрапити в першу чверть чи третину списку компаній своєї промислової групи. Проте нерозумно б наполягати на таких випадково вибраних критеріях. Їх запропонували переважно як орієнтир для тих, хто його потребує, але не існує конкретного правила, яке інвестор міг би застосувати і яке б не змінювало загально визначення «великий» і «відомий» для компанії. За своєю суттю, це повинна бути велика група компаній, яку хтось вважатиме, а хтось і ні відповідною для включення до портфеля пасивного інвестора. Немає ніякої шкоди від такого розмаїття думок і дій. Насправді, це позитивно впливає на практику інвестування, тому що дозволяє використовувати м'яку диверсифікацію чи перехід між категоріями первинних і вторинних акцій.